Molt bé no hi famílies, sobretot gràcies per venir a tots i a totes. Eh, com podeu veure, aquí està la història de cadascun dels nostres nens i de les nostres nenes que a partir d'aquest aprenentatge bidireccional, no només unidireccional, l'escola ha pres molt. Gràcies a vosaltres l'escola té un protocol d'acollida que sense les vostres paraules no hagué sigut possible. A partir d'aquí s'està creant, un clima realment espectacular, crec que esteu aprenent, aprenent moltíssim, n'hi ha nens i nenes que ja estan sortint de l'aula d'acollida perquè el seu català, com podeu veure, és increïble, i a partir d'aquí animar a que continueu treballant igual. Famílies, us quedeu mirant l'exposició que si no al final no tindria sentit, allà estan les paraules úniques que les hem canviat de lloc, però la resta sí que està tot penjat per les parets. I gràcies nens i nenes, gràcies mestres per fer una feinada espectacular i gràcies famílies per venir. Sí, Daima, un detallet per tots vosaltres. Què us sembla? Eh, sí? gràcies Daima. I gràcies al museu per oferir aquest espai que realment és molt acollidor. Gràcies.